112-ci məzmur Rəbbə həm dedin Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, əmirlərindən zövqalan insan Nəsli yer üzündə güclü olacaq Əməl salihlərin övlatları xeyr dua alacaq Evindən bolluq və sərvət əskilməz Salihliyi əbədi qalar Zülmətdə belə əməli salih insanlar üçün, Lütfkar, rəhimli və salih adamlar üçün nur doğar. Səxavətlə borç verən, işlərini ədalətlə görən yaxşı insandır. Belə adam əsla sarsılmaz. Salih insan əbədi olaraq yadda qalacaq. Pis xəbərdən qorxmaz. Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi möhkəmdir. Cəsur ürəklidir, Düşmənlərinin şüqutunu görənə dək qorxmaz, Səpəliyər, fəqirlərə paylar, Salihliyi əbədi qalar, Qudrəti və hörməti ucalar, Pis adamsa bunu görüb qəzəblənər, Dişlərini qıcılar, yanıb tökülər, Pislərin arzusu puç olar.